Med noget på spil præsenterer køn, sex og hele muligt Jeg var 31 år, før jeg opdagede klitorisens fulde form og størrelse. Og jeg var 32 år, før jeg fandt ud af, at jomfruhinden ikke rigtig eksisterer. Hvad sker der for, at jeg i løbet af mit liv er blevet ved med at støde på ting, som jeg troede, jeg vidste om min egen krop? Da jeg voksede op i 90'erne, der fandtes to køn og to seksualiteter. Sidløbende med, der opstod der en helt ny bølge af kønsidentiteter og seksualiteter og måder at identificeres på. Så jeg startede en rejse. Jeg startede med at uddanne mig selv, og den rejse den er jeg midt i. Vi mangler noget ordentlig oplysning omkring vores krop og vores seksualitet. Jeg vil gerne invitere jer lyttere med på den her rejse. Vi skal ikke snakke om sekssygdomme og prævention og hvordan man bliver gravid. Til gengæld så skal vi snakke om kønsidentitet og myter om underlivet, om mænd og sårbarhed, feminisme, sexisme, normer and all that juicy stuff. I gennem de næste 10 uger og med hjælp af vores kloge, åbne og modige gæster håber jeg at blive klogere på hele Moli